Розділ п'ятнадцятий Звихнувся час, одоле зламу я, Чому його направить мушу я? Гамлет, Вільям Шекспір Дрожки вартових везли нас із Темпла в Белгравію набережної Темзи. Цього разу Лондон, який ми готів за вікном, уже більше нагадував моє знайоме місто. Сонце осявало Бікбен і Весмінстерське аббатство. По широких бульварах на превелику мені втіху прогулювались люди у світлому вбранні на зразок мого з капелюхами на головах і мереживними парасольками в руках. Парки світилися весняною зеленню, вулиці були чистенькі й акуратно вибруковані. «Це як декорація мюзиклу!» – вигукнула я. «Я теж хочу таку парасольку!» «Ми вибрали вдалий день», – зауважив Гідеон. «І рік непоганий». Свій циліндр він залишив у підвалі. Щоправда, на його місці я б зробила так само – Хоч і промовчала про це, чому б нам не перехопити Маргрет у темплі, коли вона приїде туди елопсувати. Я вже двічі намагався це зробити. Мені було досить важко переконати вартових у своїх добрих намірах, дарма що я мав початку, знав пароль та інше. Це не так просто розрахувати реакцію вартових минулого. У сумнівних випадках вони схиляються до того, щоб підтримати саме своїх знайомих мандрівників у часі, а не гостей з майбутнього, яких вони заледве знають або не знають зовсім. Так було і вчора вночі, і сьогодні вранці. Відвідавши Маргарет у її будинку, ми, можливо, досягнемо більшого успіху. У будь-якому разі заскочимо її зненацька». «А хіба не може виявитися так, що її охороняють удень і вночі, чекаючи на наш візит? Вона ж на нього розраховує. Уже років із чотири. Хіба ні?» В аналах вартових не сказано ні про яку додаткову охорону. Там згадується тільки обов'язковий послухач, який стежить за будинком кожного мандрівника. «Людина в чорному!» – вигукнула я. «Біля нас теж стричить такий!» «Очевидь, він не надто ховається!» – посміхнувся Гідеон. «Ні, ані трохи. Моя маленька сестричка вважає його чарівником». Раптом мені дещо спало на думку. «А брати або сестри в тебе є?» «Менший брат», – відповів Гідеон. «Але він уже трохи виріс. Йому 17 років». «А тобі?» «Мені 19», – кинув Гідеон. Майже. «Якщо вже ти закінчив школу, то чим займаєшся?» «Коли не брати до уваги стрибки у часі, звісно». «Ігри на скрипці. І що він там ще робить?» «Офіційно я значусь у Лондонському університеті», – зауважив він. «Але, гадаю, цей семестр мені не зарахують». «Який фах?» «Щось ти занадто допитливий, Егеш». «Я просто підтримую розмову», – відповіла я. Цю фразу я запозичила в Джеймса. «То що ти вивчаєш?» «Медицину», – дещо збентежено мовив юнак. Я втрималася від здивованого «ох» і знову визирнула у вікно. «Медицина. Цікаво, цікаво, цікаво». «Сьогодні в школі це був твій хлопець?» «Що?» «Хто?» Я обернулася до нього ошелешена. «Тип на сходах, який поклав тобі руку на плече». Це прозвучало мимохідь майже байдуже. «Ти маєш на увазі Гордона Гельдермана? Люди добрі!» «Якщо він не твій хлопець, чому йому можна до тебе торкатися?» «Звісно, не можна. Правду кажучи, я просто не помітила, що він це зробив». «А тому не помітила» що незмигно стежила за Гідеоном, який підбивав клинці до Шарлотти. Варто мені було згадати це, як кров линула мені до голови. Він її поцілував. Майже. «Чому ти зашарілася? Через Гордона Галахана?» «Гельдермана», – поправила я. «Однаково, він схожий на ідіота». Я засміялася. «І розмовляє він точно так само», – сказала я а цілується паскудно. Ну, це мені взагалі ні до чого. Гідеон нахилився до своїх туфель і зав'язав на них шнурки. Випроставшись, він схрестив руки на грудях і визирнув у вікно. «Глянь, це вже Белгравія Роуд. Тобі буде цікаво побачити свою прапрабабусю?» «Так, дуже. Я вже й забула, про що ми щойно говорили. Як усе це дивно!» Моя прапрабабуся, яку я збиралася відвідати, була молодшою за мою власну матір. Мабуть, вона вдало вийшла заміж, оскільки будинок на Етон плейс біля якого зупинилися дрожки, був дуже аристократичний. Як і Дворецький, який відчинив нам двері. Дворецький зовні був ошатнішим за містера Бернарда. Він навіть мав білі рукавички – з надзвичайно недовірливим виглядом він узяв картку в Гідеона, який кинув йому, що ми заїхали почаювати з господиною, та й годі. Звісно, його дорога давня подруга Леді Тіл мені дуже зрадіє, коли дізнається, що приїхала Гвендолін Шеферд. Я думаю, ти здався йому недостатньо витонченим. зауважила я, коли дворецький здимів із нашою візитівкою. Без баків. «І без вусів», – докинув Гідеон. «А в лорда тілні є вуса, причому від вуха до вуха. Бачиш, он де його портрет?» «О, мамо, рідна!» – вирвалось у мене. З'ясувалося, що смак щодо чоловіків моя прапрабабуся мала вельми химерний. Це були такі вуса, які на ніч треба накручувати на бігуді. А якщо вона просто перекаже, що її нема вдома?» — запитала я. — Може, вона не палає бажанням знову з тобою зустрічатися? — Знову? Це добре сказано. Для неї спливло вже вісімнадцять років. — Так багато? На сходах стояла висока струнка жінка, і роде волосся її було зібране в зачіску, не схожу на мою. Зовні вона нагадувала леді Арісту, хіба що на тридцять років молодшу. Я з подивом побачила, що і її тверда хода точнісінько така сама, як у леді Арісти. Вона підійшла до мене, і ми обидві завмерли, поринувши у взаємне розглядання. Я зауважила, що моя прапрабабуся трішки скидається на мою матір. Я не знаю, кого або що розгледіла в мені леді Тілні, але вона кивнула і посміхнулася, немов мій вигляд її задовольнив. Гідеон зачекав хвильку, а тоді мовив. Леді Тілні, у мене до вас таке саме прохання, як і 18 років тому. Нам потрібна дрібка вашої крові. І я знову скажу те саме, що і 18 років тому. Не бачите тобі моєї крові. Вона повернулася до нього. Але я можу запропонувати вам чаю, хоча ще трохи зарано. За чашкою чаю приємно побазікати. Тоді нам обов'язково слід випити чашечку. Галантно відказав Гідеон. Слідом за пра, -пра ми піднялися сходами і ввійшли в кімнату з видом на вулицю. Там біля вікна стояв круглий столик, накритий до чаю на три персони. Тарілки, чашки, ложки, хліб, масло, мармелад, а посередині таця з тоненькими огірковими сандвичами і ячмінними коржиками. «Здається, ніби ви нас чекали», – зауважила я, а Гідеон тим часом уважно обдивився кімнату. Леді Тілні посміхнулася. «Дійсно, можна так подумати. Але насправді я чекала інших гостей. Сідайте, будь ласка». «Ні, дякую. За цих умов ми краще постоїмо». Відказав Гідеон, раптово напружившись. «Ми не заберемо у вас багато часу. Нам би хотілося отримати кілька відповідей». «А що за питання?» «Звідки ви знаєте моє ім'я?» – запитала я. «Хто вам розповів про мене?» «У мене були гості з майбутнього», – посміхнулася вона. «Зі мною це трапляється часто». «Леді Тілні, минулого разу я вже намагався пояснити вам, що ваші гості згодували вам цілком хибні факти», – сказав Гідеон. «Довіряючи аби кому, ви припускаєтеся великої помилки». «Я завжди це стверджував», – озвався чоловічий голос. У кімнату недбало ввалився якийсь парубок. «Маргрет!» «Я завжди казав, що ти робиш велику помилку, довіряючи не тим людям». «О, яке все смаковите! Це для нас!» Гідон різко вдихнув, сягнув по мені рукою і схопив за зап'ястя. «Не підходь!» – прошепів він. Чоловік підняв брову. «Я тільки візьму сандвіч, якщо ти не проти». «Пригощайся на здоров'я!» Моя прапрабабуся вийшла з кімнати, а на порозі з'явився Дворецький, хоч і в білих рукавичках він виглядав, як викидайло з елітного клубу. Гідеон тихо вилаявся. «Не бійтеся, Мілхауса», – сказав чоловік, хоча він одного разу начебто скрутив комусь шию. «Через непорозуміння геш, Мілхаусе?» Я дивилася на парубка і не могла відвести від нього погляду. У нього були такі самі очі, як у Фалька де Вілерза. Жовті, наче бурштин. Очі вовка. Гвендолін Шеффорд. Він посміхнувся мені і ще дужче нагадав Фалька. Хіба що мав він щонайменше на двадцять років менше, а його короткострижене волосся було чорне, як смола. Його погляд не лякав мене. Він був доброзичливий, але в ньому відчувалося щось іще, чого я не могла визначити. Можливо, гнів або біль? «Мені приємно з тобою познайомитися». На коротку мить його голос захрип. Він простягнув мені долоню, але Гідеон схопив мене обома руками і притягнув до себе. «Ти не доторкнешся до неї!» Брова знову полізла вгору. «Чого ти боїшся, малий? Я знаю, чого ти від неї хочеш!» Спиною я відчувала, як б'ється гідеонове серце. «Кров?» Чоловік узяв один із крихітних тоненьких сандвічів і закинув собі в рот. Потім він показав нам свої долоні і сказав. «Ніякого шприца, ніякого скальпеля, бачиш?» «А зараз відпусти дівчину, ти її розчавиш!» Він знову якось дивно глянув на мене. «Я Пол. Пол Девілерс». «Я так і подумала», – сказала я. «Ви той, хто підбив мою кузину Люсі свиснути хронограф. Нащо ви це зробили?» Пол Девілерс стиснув губи. «Мені здається дивним, що ти звертаєшся до мене на «ви». «А мені здається дивним, що ви мене знаєте». «Припини з ним розмовляти», – сказав Гідеон. Його хватка трохи послабшала, він притискав мене до себе однією рукою, а другою намагався відчинити бокові двері в себе за спиною, зиркаючи у сусідню кімнату. Там сидів ще один тип в рукавичках. «Це Френк», – сказав Пол. «Він не такий великий і сильний, як Мілхаус». «Тому в нього є пістолет. Бачиш?» «Так», – пробурчав Гідеон, знову зачиняючи двері. «Він таки мав рацію. Ми вскочили в пастку. Та як таке могло статися? Не могла ж Маргрет Тілні кожен день свого життя накривати на стіл і тримати чоловіка з пістолетом у сусідній кімнаті? Звідки ви дізналися, що ми сьогодні з'явимося?» запитала я Пола. «Ну, якщо я зараз скажу, що я цього не знав, а зазирнув сюди випадково, ти ж не повіриш?» Вхопивши Коржика, він гепнувся на стілець. «Як живеться твоїм милим батькам?» «Стлипельку», – прошепів Гідеон. «Але мені ж можна запитати, як її батьки?» «Добре», – відповіла я. «Принаймні мама». Мій тато помер. Пол отетерів. Помер? Але Ніколас приздоровий, як дубовий пеньок. У нього було білокрів'я, відказала я. Мені було сім, коли він помер. О, Боже, мені страшенно шкода. Пол серйозно і сумно подивився на мене. Тобі було певно жахливо рости без батька. «Припини з ним розмовляти», – знову сказав Гідеон. «Він намагається затримати нас, поки не з'явиться підмога». «Ти все ще думаєш, що я прийшов по вашу кров?» Жовті очі небезпечно блеснули. «Звісно», – сказав Гідеон. «І ти думаєш, що Мілхаус, Френк, Пістолет і я не впораємося з тобою?» насмішкувато спитав Пол. «Звісно». Знову кинув Гідеон. «О, я впевнений, що мій любий брат та інші вартові подбали про те, щоб ти став справжньою бойовою машиною», – зауважив Пол. «Мав же ти врешті-решт довести все до ладу? Принаймні з хронографом. Ми свого часу трохи вчилися фехтувати і грати на скрипці, але я впевнений, що ти вже володієш Тхек і всім таким іншим». Те, що потрібно, щоб перестрибувати в минуле і вимагати в людей їхню кров. Досі люди давали мені кров самохіть, самохідь. Бо вони не знали, до чого це може призвести. Ні, бо вони не хотіли зруйнувати те, що вартові століттями охороняли, досліджували і берегли. Говорила-їхала, надибала-міхала. Ці патетичні натяки ми чули все життя. Але ми знаємо, що справді замислив грав Сен-Жермен. «І що це за правда?» – вихопилося в мене. На сходах почулися кроки. «А ось і підмога», – мовив Пол не обертаючись. «Правда в тому, що він як не брехне, то й не дихне», – зауважив Гідеон. Дворецький зрушив з місця, і на порозі з'явилася граційна, рудоволоса дівчина, на вигляд надто доросла, як для дочки Леді Тілні. «Не можу повірити», – сказала дівчина. Вона дивилася на мене так, ніби з роду не бачила нічого дивовижнішого. «Повір, принцесо», – сказав Пол. Це прозвучало ніжно і трохи стурбовано. Дівчина стала, як укопана. «Ти Люсі!» – сказала я. Родова схожість впадала у вічі. Гвендолін. видихнула Люсі. «Так, це Гвендолін!» – підтвердив Пол. «А тип, який вчепився в неї, як в улюбленого плюшового ведмедика, мій двоюрідний небіж, чи хто він там є. На жаль, він уже збирається йти». «Будь ласка, не йдіть. вигукнула Люсі. «Нам треба з вами поговорити!» «Іншим разом!» – відрубав Гідеон. «Може, коли буде менше роздяв!» «Це важливо!» – благально сказала Люсі. Гідеон розсміявся. «Ну, звичайно! Ти можеш іти, малий!» – мовив Пол. «Мілхаус проведе тебе до вхідних дверей!» Гвендолін ще ненадовго затримається. У мене таке відчуття, що з нею можна розмовляти. Їй ще не встигли промити міски. От лайно!» Лайка стосувалася маленького чорного пістолета, який, наче з нічого, з'явився в Гідеоновій руці. Гідон спокійнісінько цілився в люсі. «Гвендолін і я зараз безперешкодно покинемо будинок», – сказав він. «Люсі проведе нас до дверей». «Ти... ти... паскудник! Ось ти хто!» – тихо сказав Пол. Він підвівся і нерішуче переводив погляд з Мілхауса і Люсі на нас. «Сядь!» – наказав Гідеон крижаним голосом. Але я відчувала спиною, як його серце прискорено забилося. Він і далі міцно притискав мене до себе вільною рукою. «І ви, Мілхаусе, сядьте поруч. На столі ще купа сандвічів». Пол сів на колишній місце і подивився на бічні двері. «Одне слово Френкові, і я натисну на курок», – застаріг Гідеон. Люсі хоч і дивилася на нього великими очима, але здавалося, Зовсім його не боялася. На відміну від Пола. Схоже, що він сприйняв слова Гідеона серйозно. «Роби, що він каже», – звелів він Мілхаусу. Дворецький покинув свій пост на порозі і сів за стіл, позираючи на нас зизом. «Ти вже бачив його, Егеш?» Люсі дивилася Гідеону просто в очі. Ти вже зустрічався з графом сен — Тричі відповів Гідеон. І він знає точно, що у вас на думці. Обернись. Він тиснув дуло пістолета в потилицю Люсі. Вперед. Принцесо! Все гаразд, Поле. Вони дали йому з собою клятий смітивесон. Я вважаю, що це суперечить дванадцяти золотим правилам. «На вулиці ми її відпустимо», – сказав Гідеон. «Але якщо до цього тут хтось поверхнеться, вона помре. Ходімо, Гвендолін. Нехай вони спробують підібратися до твоєї крові іншим разом». Я вагалася. «Може, вони справді хочуть усього лише поговорити?» – сказала я. «Мені страх, як кортіло дізнатися, що можуть повідомити нам Люсі і Пол». З іншого боку, якщо вони справді й мухи не скривлять, як стверджують, то навіщо вони понаставляли в кімнатах цих громил, ще й озброєних? Мені знову згадалися чоловіки в парку. Звісно, вони не збираються тільки розмовляти, заявив Гідеон. Дарма, сказав Пол. Вони вже промили йому міски. Це граф. – сказала Люсі. – Він може бути дуже переконливим, ти ж знаєш. – Ще побачимось, – кинув Гідеон. – Ми були вже біля початку сходів. – Це що, погроза? – скрикнув Пол. – Ми побачимося, можеш не сумніватися. До самих вхідних дверей Гідеон тримав дуло пістолета на потилиці Люсі. Я щомиті побоювалася, що Френк вистрелить із сусідньої кімнати, але стояла тиша. Моєй прабабусі теж ніде не було видно. «Не допускайте, щоб коло було завершено», – наполегливо сказала Люсі. «І не навідуйтеся більше до графа в минулому, а Гвентолін і поготів не повинна з ним зустрічатися». «Нічого не слухай». Дідеон мусив мене відпустити, бо однією рукою тримав пістолет на потилиці Люсі, а другою відчиняв вхідні двері. Потім він визернув на вулицю. Десь згори було чути невиразний гомін. Я з острахом подивилась на сходи. Там, на горі, засіла трійця з пістолетом. Там вони й мали залишатися. Я вже з ним зустрічалася. Сказала я Люсі Вчора О, ні! Люсі побіліла ще помітніше Він знає твою магію? Яку магію? Магію крука Відказала Люсі Магія крука – це міф Гідеон схопив мене за руку І потягнув по сходинках ганку вниз на тротуар Наші дрожки як корова язиком злизала Це неправда! «І грав це знає!» Пістолет у руці Гідеона досі був спрямований у путилицю Люсі, але очима він бігав по вікнах другого поверху. Там, певно, ховався френк зі своєю зброєю. Піддашок під Ганком поки що гарантував нам безпеку. «Почекай!» – сказала я Гідеону і глянула на Люсі. У її блакитних очах бриніли сльози, і мені чомусь дуже важко було не вірити їй. «Чому ти такий впевнений, що вони говорять неправду, Гідеоне?" тихо запитала я. Якоїсь миті він, здавалося, був спантеличений. Потім його очі блеснули. «Я просто впевнений, і все!» – прошепотів він. «Звучить непереконливо!» – м'яко сказала Люсі. «Ви можете нам довіряти?» «Ми можемо? Чому ж тоді вони зробили неможливе і підстерегли нас тут?» Краєм ока я помітила якусь тінь. «Стережись!» – проревіла я, але кремезний Мілхаус уже вискочив на ганок і підніс кулака, збираючись ударити. Гідеон в останній момент устиг обернутися. «Мілхаусе, ні!» – закричав зі сходів Пол. Тікай! крикнув мені Гідеон, і за мить я прийняла рішення. Я дриминула так швидко, як тільки дозволяли мені нові черевики з кнопками, і на кожному кроці я очікувала, що за мною гримне постріл. «Поговори з дідом!» – закричала Люсі мені вслід. «Запитай його про зеленого вершника!» Гідеон наздогнав мене тільки на наступному повороті. Дякую, прохрипів він, ховаючи в кишеню пістолет. Якби я його позбувся, нам би було непереливки. Зараз нам туди. Я обернулася. Вони за нами женуться? Не думаю, відповів Гідеон. Але про всяк випадок треба поквапитися. Звідки взявся цей мілхаус? Я весь час стежила за сходами. Певно, в будинку є інші сходи. Я про це теж не подумав. Куди подівся Вартовий із дрожками? Він же мав нас почекати. Не знаю. Гідеон геть задихався. Перехожі, повз яких ми пробігали, кидали на нас здивовані погляди, але я вже до цього звикла. «Хто такий зелений вершник?» «Поняття немає», – кинув Гідеон. У боку кололо дедалі дужче. «Довго в такому темпі я не протримаюся». Гідеон повернув у вузький провулок і нарешті зупинився перед порталом якоїсь церкви. «Свята Трійця, прочитала я на табличці. «Що ми тут робимо?» – захекавшись, спитала я. «Сповідуємося!» Він озирнувся, відчинив важкі двері, потім проштовхнув мене у храмовий сутінок і зачинив за собою двері. Нас обступила тиша. Навколо стояв запах ладану і панувала та урочиста атмосфера, яка полонить будь-кого, хто переступає поріг храму. Це була гарна церква зі строкатими музаїчними вікнами, світлими стінами з пісковику і силою селенної свічок, які позапалювали парафіяни, молячись або просячи чогось у владики небесного. Гідеон провів мене боковим нефом до однієї із сповідалень, відсунув завісу і показав на місце в маленькій кабіні. «Ти ж це не серйозно?» – прошепотіла я. «Навпаки, я сяду по той біч» і почекаємо, поки нас не перекине назад. Я ушелешено сіла на сидіння, і Гідеон запнув завісу перед самим моїм носом. Потім на віконці, що з'єднує обидві половини сповідальні, піднялися градки. Влаштувалася. Моє дихання поступово вирівнялось, а очі звикли до напівтемряви. Гідеон подивився на мене з награною серйозністю. «Ну, дочко моя, подякуємо ж господові нашому за прихисток його!» Я вирічилась на нього. Як міг він раптом стати таким невимушеним, мало не якимось безкетником? Щойно, геть напружившись, він тримав пістолет біля голови моєї кузини. «Боже мій, це ж не могло не позначитися на його спокої!» «Як ти можеш знову жартувати?» Він зніяковів і знизав плечима. «А в тебе є краща ідея?» «Так, наприклад, ми можемо обговорити те, що тільки насталося. сталося. Чому Люсі і Пол сказали, що тобі промили міски? «Звідки мені знати?» Він провів рукою по волосю, і я помітила, що його пальці ледь-ледь тремтять, Себто він був не такий вже крутий, яким хотів здаватися». Вони думали збити тебе з пантелику. І мене також. Люсі сказала, що я повинна запитати дідуся. Певно, вона не знає, що він помер. Я згадала повні сліз очі Люсі. Бідолаха, це, мабуть, жахливо. Залишити всю свою сім'ю в майбутньому і знати, що ти ніколи її не побачиш. Гіден не відповів. І якусь хвилю ми мовчали. Крізь щелину в заслоні, я подивилася на вівтар. Маленький привид із ринви десь по коліну заввишки, гостровух, із хвостом, як у ящі, вискочив з тіні однієї з колон і подивився на нас. Я швидко відвела погляд якщо він помітить, що я його бачу, то відразу причепиться, як реп'ях. Духи кам'яних фігурок. Зі стічних жолобів. Часом бувають такими угідливими. Це вже я пізнала на собі. «Ти впевнений, що можеш довіряти графу Сен-Жермену?» Запитала я, а водостічний привід вистрибом наближався до нас. Гідон глибоко вдихнув. «Він геній. Він відкрив речі, які ніхто до нього...» «Так, я йому довіряю. Хоч би що, думали Люсі і Пол. Вони помиляються». Він зітхнув. У всякому разі, до недавнього часу я був цілком упевнений у цьому. Все здавалося таким логічним. Маленький привид Ренвак вирішив, що, очевидно, ми занадто нудні. Він видерся нагору по котрісі колон і зник на хорах. «А зараз уже ні?» «Я знаю тільки, що в мене все було під контролем, поки не з'явилася ти». Кинув Гідеон. «Ти хочеш скинути на мене провину за те, що вперше в житті не всі танцюють під твою дудку?» Я запитально підсмикнула брову. Точнісінько, як він. «Їй бо, класне відчуття. Я мало не посміхнулася, така горда була з себе». «Ні». Він похитав головою і майже застогнав. «Гвендолін, чому з тобою все набагато складніше, ніж із Шарлотою?» Він нахилився до мене, і в його очах було щось таке, чого я там ще ніколи не бачила. «Ах, то ви про це балакали сьогодні на шкільному подвір'ї?» – запитала я ображено. Дідько, зараз я дала йому фору. Що з мене візьмеш, помилка новачка?» «Ревнуєш?» – раптом сказав він і широко посміхнувся. «Ані трохи!» Шарлотта завжди робила те, що я їй казав. «А ти маєш свій розум. З тобою дуже важко, але якось кумедно. І мило». Цього разу не тільки його погляд збентежив мене. Я з ніяковіло прибрала пасмо волосся з чола. Моя дурнувата зачіска повністю розкуйовдалася за час нашої втечі – а всі шпильки, либонь, витрусились дорогою від Ітон Плейс аж до церковних дверей. Чому ми не повертаємося до темпла? Бо тут так спокійно, коли ми повернемося, напевно, знову почнуться чергові нескінченні балачки, і, чесно кажучи, я б залюбки обійшовся без дядька фалька, який звик мене туди-сюди попихати. Ха! Зараз я знову можу вставити своє слово. Не найкраще відчуття, еге ж? Він похитав головою. Ні, таки ні. Зовні з боку нефа, щось зашаруділо. Я здригнулась і знову подивилася в щілину запони. Це була лише літня жінка, що запалювала свічку. Що буде, якщо ми зараз перескочимо? Не хотілося б приземлитися на коліна якогось... Малого, що надумав сповідатися І можу собі уявити, що священник буде не в захваті Не вирив голову Гідеон тихо засміявся У наш час ця сповідальниця завжди вільна Вона, так би мовити, зарезервована для нас Пастор Джейкобс називає її ліфтом у пекло Само собою він член ложі «Скільки нам залишилося до зворотнього стрибка?» Гідон зиркнув на свій годинник. «Час у нас ще є. Тоді нам треба як слід його використати». Я хихикнула. «Ти не хочеш мені сповідатися, сину мій?» Це просто вилетіло з мене, і тієї ж миті я ясно зрозуміла, що тут відбувається». Я на початку минулого століття сиджу в сповідальні з Гідеоном, досі відомим як Містер Свинтус, і фліртую з ним. Аж гай гуде! Боже! Чому Леслі не складе для мене папку з вказівками на цей випадок? Тільки якщо ти теж висповідаєш переді мною свої гріхи. Так, тобі б цього, звичайно, дуже хотілося. Я поквапилася змінити тему. Ця була занадто слизькою. До речі, з пасткою тимав рацію. Але звідки Люсі з Полом могли знати, що ми з'явимося саме сьогодні? Поняття не маю, відповів Гідеон, і раптово так близько нахилився до мене, що наші носи опинилися один від одного всього за кілька сантиметрів. У сутінках його очі здавалися геть темними. Але можливо… «Ти це знаєш». «Я розгублено закліпала». «Вдвічі розгублено. По-перше, з огляду на саме питання, але ще більше через його раптову близькість». «Я?» «А що? Коли ти та людина, яка виказала Люсі Полу місце умовленої зустрічі?» «Що?» Я, напевно, виглядала вкрай нерозумно. «Що за дурня? Коли б це я могла таке зробити? Я навіть не знаю, де взагалі той хронограф. Я б ніколи не допустила, щоб...» Я затнулась, аби не бовкнути, бува чого-небудь зайвого. «Гвендолін, ти ж не знаєш, що можеш натворити в майбутньому». «Це треба було спочатку переварити». «Так само це міг бути і ти сам», – відказала я. «Теж правда». Гідон відкинувся назад на свою половину, і в сутінках я побачила, як блиснули його зуби. Він посміхався. «Я думаю, що нам у двого буде досить цікаво найближчим часом». Ця фраза викликала у мене в животі прилив тепла. «Перспектива майбутніх пригод мало б мене налякати, але зараз вона наповнила мене відчуттям якогось шаленого щастя. Так, це буде цікаво». Ми помовчали. Потім Гідон озвався. «Нещодавно в кареті ми говорили про магію Крука. Пам'ятаєш?» «Звісно, я пам'ятала. Кожнісіньке слово». «Ти сказав, що в мене не може бути цієї магії. Бо я просто звичайна дівчина, яких ти знаєш цілу купу. Які юрбами ходять в туалет і шпетять лізу, бо...» На мої губи лягла долоня. «Я пам'ятаю, що я сказав». Зі своєї кабіни Гідон нахилився до мене. «І мені дуже шкода». «Що?» «Я сиділа як громом уражена». Неспроможна поворухнутись або навіть просто вдихнути Його пальці обережно чіпали мої губи Торкнулися під і піднялися по щуці аж до скроні Ти незвичайна Гвендолі Прошепотів він, а рука його гладила моє волосся Ти вкрай незвичайна Тобі не потрібна ніяка магія крука, щоб бути особливою для мене його обличчя наблизилося. Коли його губи торкнулися моїх, я заплющила очі. «Окей, здається, я зараз знепритомнію».